Krenut ćemo sa predavanjem akademika Krešimira Pavelića koji će nam govoriti o molekularnim posljedicama cjepiva. Hvala lijepo, Marine. Neću govoriti previše o molekularnim jer tu s lijeve i desne strane dva vrsna molekularca, a i vas to ne bi previše zanimalo. Međutim, želim vas uvjeriti da ovo o čemu govorimo je itekako relevantno. Govorit ću samo na temelju podataka koji su znanstveno potvrđeni. Mediji počinju pomalo probijati let, pa vam evo dajem primjer The Washington Times-a koji kaže cijepiva ne rade, maske ne rade, sve što vam je vlada govorila o COVID-19 je krivo. Onda se pojavio The Irish Light koji kaže Pfizer je znao da vakcine ubijaju. I onda naravno tisuće znanstvenih recenziranih radova koji govore o... Uh, upravo ovome. Ne znam kako mogu mijenjati ovo čudo. Da je ovo lijevo skroz istina, pokazujem vam ovaj uh, link ili veza. Od 5. sječnja 2022. godine je uh, napravljena jedna uh, jedna baza podataka o znanstvenim dokazima štetnosti i smrtnosti gdje ima 1250 znanstvenih radova i vrlo lako možete vidjeti kompletnu referencu, tu sam dao dole primjer i danas ih ima već nekoliko tisuća. O tome mediji ne pišu. Daljemo. Međutim, kako su znanstvenici sistematični, ovi koji su neovisni, oni su napravili sustavni pregled ozbiljnih šteta od cjepiva protiv COVID-19, takozvano cijepiva, pa su rekli mnoge studije bile su vrlo loše kvalitete i objavljene u časopisima koji nisu uspjeli identificirati temeljne pogreške. Zatim su identificirali oštećenja. Ozbiljne štete, to je one koje sprečavaju, dakle svako, svakodnevne aktivnosti su ustanovljene, bile su premalo prijavljivane u randomiziranim ispitivanjima. Dalje, molim. E, ne, ne, vratite, molim vas. Teške štete bile su vrlo često u studijama potpuno cijepljenih, koje su, na primjer, tri do šest puta cijepljenih. Regulatori lijekova i drugih tijela vrlo su sporo pratili signale tih šteta, vjerojatno i namjerno, dijelom iz toga što je prijavljivanje nuspojava zakazalo iz raznih razloga. S obzirom na poteškoće, dakle u pristupu tim regulatornim podacima, skrivanja i dokumentirano nedovoljnog prijavljivanja, vjerojatno postoji druga ozbiljna oštećenja, o kojima još ne znamo. I preporuke za cijelu populaciju za cijepljenje protiv covid i za takozvano docijepljivanje zanemaraju negativnu ravnotežu koristi i štete u skupinama, na primjer, niskog rizika, kao što su djeca i ljudi koji su već oporavili se od kovida, dakle koji su stekli prirodni imunitet. Dalje e, Da li su regulatori koji su donosili odluke o tim e, preparatima znali o čemu se radi, znali su i nedavno je, prije dva dana, mislim da je čak i neka naša novina objavila e, jedan mail, e, ravnateljica Američkog centra za kontrolu bolesti, CDC, još u sječnju 2021. godine, dakle, znali su da cijepiva nisu učinkovita, znali su da su opasna, no ipak su još najmanje gotovo godinu dana javno govorili i drugačije i svjesno lagali. To su činile institucije, to su činili i takozvani znanstvenici, Mediji i faktčekeri, oni su svi znali još u sječnju 21. godine o čemu se radi. E, tamo na desne strani ste vidjeli taj mail i vidjeli ste zapravo cenzuru tog maila, hakeri su probili naravno to. Istražio, da, gospođa Arna Šebalj koja je dala veliki prilog ovoj borbi još od samih početaka i zvala me često puta na okrugle stolove, organizirala je nedavno jedan takav u e, Zagrebu i tamo sam ja rekao da mi se čini da ovi radovi koji su e, e, nekako e, govore o, o tom narativu covida zapravo nisu kvalitetni i da će mora doći do cenzure odnosno, do, ne do cenzure, pardon, do um, nekakvih um, ponovnih evaluacija tih radova. I evo, istraživački časopisi povukli su, to sam saznao nedavno, više od 300 članaka kao COVID-19 zbog kompromitiranih etičkih standarda i zabrinutosti oko znanstvene valjanosti publikacija. Dobio sam nekoliko znanstvenih radova u prilog COVID-a i cjepiva, Vratite, molim vas, još jednu. Uh, i uh, odmah je postalo sumnjivo. Dakle, period, kratak period, uh, informirani pristanak pacijenata koji su ušli u studiju itd. I evo koji su razlozi kad pročešljate tih 300 radova. Kompromitirani etički standardi, neki su povučeni jer istraživači tijekom istraživanja, dakle, nisu dobili informirani pristanak. Ostali članci su povučeni nakon što su urednici primijetili da strategije koje spomenju novine ostavljaju jedan pogrešni dojam u medijima da se preporučuju kao stvarni tretman i, i prevencija covid -a. Dakle, ovakvi tekstovi moraju povući se jer govore o stvarima za koje ne mogu jamčiti ni autori, ni njihovi institucije. Onda neke su studije uključivale dovolj, nisu uključivale dovoljno uzorka. Kada je uključeno više ispitanika, istraživači više nisu mogli zadržati iste zaključke koje su prethodno izvukli u učincima lijekova. I više ljudi odjednom je počelo provoditi istraživanja da nisu bili dovoljno kvalificirani. Dalje molim. I ono što je pomeni također izuzetno uvjerljivo da se ovdje radi o prijevari su patenti. Ako prečete patentnu bazu, navodno je sada 4000 patenata koji su dokazali da su biološka oružja Covid vax bioweapons dizajnirana da oštete primatelja imate ovdje poveznicu, međutim ja sam sa svojom suprugom prošao malo kroz neke patente i sad sam izdvojio tri. 2008. kineska firma patentira tretman za SARS-CoV-2. U javnosti je rečeno da je sekvenca korona otkrivena 2020. Od 2016. do 2019. imamo seriju patenata različitih firmi na karakteristike koronavirusa, a patent Systems and method for testing for covid-19 od 13. 10. 2015. je inventor nekakav Richard Rothschild i možete taj patentni broj inače da dakle, točnu informaciju 2015 a mi smo čuli za tu bolje 2022 19. dalje molim. I sad naravno imamo cenzuru neviđenih razmjera i Obama spominje sve veći izazov s kojim se suočavamo kao posljedicu interneta i kaže potreba za kibernetičkom sigurnošću raste. Ja sam rekao ovdje jezivo je čuti ovakve danas e, inf, e, izjave nakon što smo vidjeli možda najveću cenzuru u povijesti koja se dogodila u posljednje tri godine. I cenzura znanosti, ali i govora, dakle, koja je štitila pogreške i vlade i korporativnih profita, nas, nanosila je ogromnu štetu narodu, dakle populaciji. I sjepivima protiv covid mnogi su se žalili na nedostatak informiranog pristanka oko teme i kako bi netko zapravo mogao dati pristanak e, na odluku ili odluku da uzme cjepivo ako ne zna o čemu se radi. A ne znaju ni regulatori šta je u cijepivima, što je najgore. Dalje, molim. I sada ne više više, ovaj, gospodin e, Fabian Durell je u Surgical Neurology International e, prošle godine Dao popis metoda koje farmaceutske tvrtke koriste za oblikovanje kontrolu znanosti ili Big Farma ugroža javno zdravstvo. Ja bih žao mi je da nema nikog od naših regulatora i da mi ospori jedno od ovih 14 točaka. Dakle, one su sve dokumentirane. Falsificiranje i kliničkih ispitivanja i nedostupnost podataka. Dovoljno vam je pogledati samo izvješće na primjer pfizer na nekoliko sto, tisuća stranica koji je bio prisiljen dati tek nakon odluke suda u Americi. Lažne studije, studije sukoba interesa, prikrivanje kratkoročnih nuspojava nus uboda, prikrivanje činjenice da nema saznanja o dugoročnim učincima uboda, sad ih tek pomalo vidjamo, prikrivanje činjenice da nema, dakle, zatim sumnjiv sastav vakcina, pazite sad, u zadnje vrijeme se govori o plazmidima, o grafenoksidu i tako dalje. Sumnjiv sastav dakle, je definitivno potvrđen, ali je negiran od fakt čekera. Neadekvatne metode ispitivanja, dalje molim, sukob interesa untar vlada i međunarodnih organizacija, podmičivanje liječnika, omalovažavanje renomiranih znanstvenika koji izražavaju razlišta stanovišta, zabrana alternativnih učinkovitih tretmana, Nenastavne, neznanstvene protumjere koje guše slobode. Vlada koristi modificiranje ponašanja i tehnike takozvanog društvenog inženjeringa za nametanje izolacije, nošenje masaka, prihvaćenje cijepiva dalje Znanstvena cenzura medija. Dalje. I sad naravno, kad to sve uzmem u obzir i vidimo tisuće podataka znanstvenih, Značajan dio populacije, dakle tu su liječnici, znanstvenici, političari, bio je uvučen u ovo zbog raznih razloga. Strah, korupcija, neznanje, ignorancija dalje. I dalje se propagiraju u nekim državama cijepiva i mjere. pitam se na temelju kojih e, istraživanja, dakle gdje su ti podaci, zašto ih ne, se jasno ne da u javnost. CDC, FDA, EMA, pa čak i naš Halmed nemaju originalne podatke o sastavi učincima cijepiva, već su se oslonili na podatke proizvođača. Jasno da proizvođač neće reći da je u cjepivu plazmid, jasno da neće reći da je unutra uh, ovaj, uh, grafenov oksid, jer nema šanse da dobiju dozvolu, čak ni ovu kako su dobili, jer je to izuzetno otrovno. Nemam vremena da vam elaboriram to, ali vidi se točno što njihom izvješću da su to koristili. I dakle, došli smo do točke kada više ne možemo raspravljati o tome da li je takozvano cijepio dobro ili nije. Ta rasprava je završena po meni. Meć moramo razmišljati o tome kako izići iz tog začaranog kruga. I evo zadnji, ja mislim da je ovaj, što ponijeti kući kao poruku. Pa prvo, ono što stalno govorim, opasni virusi se i dalje rade, istraživanja se i dalje vrše, premda je u znanstvenoj javnosti nekako prije još puno godina rečeno nećemo više, zatvorit ćemo te laboratorije i tako dalje. I virusi i cijepiva takozvana su patentirani znatno prije proglašenja pandemije. Ogromna šteta je načinjena medicini, ali i cijepljenju, ali mogu vam reći, zadnje vrijeme su izišli neki radovi koji su izrazito protiv cijepiva, jer cjepiva ne prolaze ono što su trebali proći kao ljekovi. I treba revidirati dakle, sve te podatke. I namjerno sam stavio SARS-CoV-2 porijeklo, jer je sve više ozbiljnih znanstvenika uvjereno da se radi o biološkom oružju, čak i patentirano, a da li je on napravljen sintetiziran u laboratoriju, on se može sintetizirati, to sam i rekao, ima nekoliko znanstvenih radova objavljenih na tu temu, ili je pojačan gen, dakle, function postupkom presađivanja kroz genetski modificirane stanice, po meni je to i relevantno. Hvala vam lijepo. Hvala Akademiku Krešemiru Paveliću, sada molim profesora doktora znanosti Gordana Lauca da nam isto progovori. Hvala i hvala svima što ste došli poslušati što imamo za reći. Ja mislim da je nakon tri godine, napravo tri godine i tri mjeseca od kad smo se uplali u ovaj kaos, vrijeme da spustimo loptu i da pokušamo hladne glave razgovarati, razmišljati, raspravljati i vidjeti šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Jer ja ne mislim da je sve bilo loše, ja ne mislim da je ovo sve bila nekakva zavjera, ali da je bilo pogrešaka, bilo je pogrešaka, neki su grešili više, neki su grešili manje i mislim da je važno izvući pouke da se pogreške ne ponavljaju. A pogreške se ponavljaju. Čila je prije nekoliko tjedana uveo obavezu nošenja maske za djecu zbog RSV virusa. To Znači, moramo jasno utvrditi što su bile pogreške i zapamtiti da to više ne treba napraviti. A to ne možemo očekivati da će napraviti oni koji su te pogreške napravili. Znači, oni koji su napravili te pogreške i dalje će tvrditi da je to bilo pravo i zato je važno imati rasprave i zato je važno upozoravati, pitati, tražiti odgovore. I ne možemo sve rješiti jedan Moramo ići korak po korak, jedan po jedan problem rješavati. Ja mislim da je Hrvatska napravila dvije velike pogreške u ovoj pandemiji. U mizba se njih treba u ovom trenutku fokusirati. Znači, ne možemo, globalni problemi ne možemo rješiti. Znači, mi ne možemo utjecati na ugovor između Pfizer-a i Europske unije, mi ne možemo, možemo utjecati na odluke koje se donose u bijeloj kući, ali možemo vidjeti šta se dogodilo u Hrvatskoj i zašto se dogodilo Znači, Hrvatska je, neću se vraćati na period trećeg četvrtog mjeseca 2020. godine, tada niko ništa nije znao, bila je jedna globalno-panična reakcija i tu je teško bilo koga obtužiti za nešto što se dogodilo. Ali mi smo već u travnju 2020. vrlo jasno znali da je virus puno manje opasan nego što nam to prikazivali prije. A već u ljetu 2020. smo znali da bilo kakve nametnute mjere nemaju gotovo nikakav učinak na širenje virusa. Znači oni mogu usporiti širenje virusa od 10 do 20%, što znači ne da će biti manje ljudi zaraženo, već da će isti broj ljudi biti zaraženo u 30 dana, već u 33 ili 36 dana. I onda se pitate zašto je itko išao napraviti toliku štetu društva da uspori širenje virusa na nekoliko dana ili tjedan. I sad kad gledamo nazad, nema nikakve dvojbe da je ne, netko možemo proglasati pobjednikom po pandemije Švedska. Znači, švedska je bez zabrana, bez ograničenja ima najmanji višak umrlih u Europi u zadnje tri godine. Znači kad gledamo broj umrlih ne možemo gledati one brojeve što se proglašava smrti od kovida, to je različitan način brojano, već gledamo ukupno koliko ljudi umrlo u tri godine na nekoj državi. I kada gledamo takav višak smrtnosti Hrvatska je 2020 bila među najboljim zemljama u Europi. Znači mi smo kroz 2020 u prošli relativno dobro. A mi smo u fazi pandemije na jesne 2020. zapravo imali vrlo vlage mjere. Mi smo stroge mjere uveli tek krajne 11. mjeseca, relativno stroge mjere. Manje stroge nego ostale države, ali pre-stroge mjere. Znači zatvaranje restorana, kafića i sporta, to je ono što je kod nas napravljeno kao pogreška. I to se dogodilo, temeljem njegovih riječi, tako što je Župan Čačić natjerao vladu da zatvori restorane, kafiće i sport. Sada je moje prvo pitanje zašto je jedan arhitekt odlučio nametnuti državi određene epidemiološke mjere? Ja mislim da netko njega to treba pitati. Ja mislim da službe koje se bave tim stvarima moraju pitati Župana Čačića koji je javno na Skupštini Varežnjinske županije izjavio da je on vladu da zatvori kafiće, restorane i sport. Zašto je on to napredio? da li je netko iza njega povlačio te kontruple. Druga velika pogreška koju je Hrvatska napravila je kad smo uveli COVID potvrde krajem 2021. Kad je priča praktično bila gotova. Znači, imali smo dva vala pandemije, većina ljudi je bila preboljala. Zašto su uvođene potvrde prvo u zdravstvo, a onda i u javni sektor, isključivo da ljude natiraju na cijepljenje. Ja ne znam zašto je ta odluka donešena i ko je tu odluku izlobirao i progurao. Ali jednica tu zajimljivo pitanje, neki naši fakulteti, neke naše takozvani elitni fakulteti su donijeli vlastite odluke da studenti kojima vlada to nije propisala, moraju imati poved potredu. Znači, od sječnja 21. godine su odgovorni znali. profesor Pavlić je pokazao na mail za koje se ja tek nedavno saznao da je postojao. Mi, obični ljudi, smo saznali negi da ljeto 21. godine da cijepiva ne štite od širenja virusa. Zašto u jesen 21. godine neke naše takozvane elitne institucije donose odluku da mladi i zdravi ljudi da ih treba prisoliti na cijepljenje. Meni je to nesvatljivo. Ja sam uvijek bio veliki pobornik cijepljenja. Ja se jako zalažem za sve oblike cijepljenja, tako da je proglašavanje mene antivaksera bilo jedna vrlo zanimljiva akrobacija u medijima. No, u ovoj situaciji kad imate cijepljevo koje je potpuno nova tehnologija, koje je provedeno na skali koje niko nikad prije nije tu količinu RNA pročišao. Znači imali smo neproverene metode pročišavanja. I ono što danas statistika pokazuje da su različiti bečevi bila jako različiti. Jer kad imate komplikacije povezane s određenim bečem, to znači da nije problem samo cijepjeva, već samog tog beča. A, tu mi je neshvatljivo da je na globalnoj razini moglo doći do takve Operacije, da sve vlade, da svi mediji, da javne institucije, velike javne institucije, to tako jako zagovaraju. Neka elitna sveučilište u Americi još uvijek prisiljavaju svoje studente na cijepnjenje. Još uvijek danas. Zašto? E, ne možemo sve proglasiti zavjerom. Ja osobno mislim da su u pitanju ko breceli interesi da su u pitanju milijarde profita i nažalost velik broj ljudi će učiniti puno loše drugima za malo osobnog profita. I mislim da na to treba krenuti. Od ovog primjera falsificiranih testova, od primjera nabavke različite zaštitne opreme, u Hrvatskoj pitanje je pitanje cijena testova. Znači, Kineze su limitirali cijenu QPCR testa na 2 eura. Kod nas je bila 200 eura, a nikad nije pala ispod 40 eura. Ako je u Kini maksimalna cijena dva, ko je ostvario toliko ekstra profite, komo je to omogućio i gdje je taj novac završio? Znači, to su stvari koje se mogu istražiti, koje se trebaju istražiti i mislim da je to jedan veliki korak napred. I ja se vama zahvaljujem na pozorost. Hvala profesoru doktoru Gordanu Laucu. A sada molim prosvora doktora znanosti Valerija Vrčeka isto da nam progovori. Hvala. Hvala na pozivu. Ja sam dobio za zadatak odgovoriti na jedno malo pitanje. Postoje li znanstveno uporište korištenja maski? Odgovor je jednostavan, ne. To je bilo sve od mene. <laughs> A, da li maske štite... Ja ću zapravo poslužiti izjavom Klausa Reinharta, predsjednik Njemačkog udruženja liječnika. On je izjavio da zaštitni učinak nošenja maski nema znanstvenu potvrdu. Citiram, nikakvu zaštitu ne pružaju onome tko je nosi i neznatno sprečavaju zadat za drugih ljudi. Ta, ta, također je podsjetio na jedan zanimljiv njemački zakon koji se zabranju prekrivanja lica zbog sigurnosnih razloga pa kaže a sada imamo zakon maski. Tu se radi o društvenoj promjeni, te smatram opravdanim o tome razmišljati. Pa evo, iskoristimo priliku 10 minuta i mi o tom nešto razmišljati. E, zanimljiv je službeni stav Švedske, već ga je kolega Lauc spomenuo. E, stav je bio maske, jednostavno ne djeluju, krivo se nose, e, šire paniku i ono što je jako zanimljivo, nude osjećaj lažne sigurnosti. To je otprilike kao da se nauljite sa SP faktorom 50%, i bezdrižno se izlažite suncu sve dok ne otkrijete melanom na koži. E, maske su jedna vrsta epidemiološke kozmetike. To je plika kao zeći nasip pred naletom tsunamija. E, one su međutim bile i moralna ucijena, bila su vidljivo sredstvo kontrole e, i čin poniženja za mnoga ljude. I jedan zanimljiva stvar da su bile simbol pripadništva. Tu ću citirati jednog američkog profesora, Matthew Crawforda, sveučilište u Virginia, koji zapravo objašnjava kako je moguće da su liberali postali cheers leaders oštrih totalitarnih mjera. Objašnjava kako je moguće da visoko obrazovani, na racionalni ljudi, elite ili ovog centra, da su toliko ranjive pred ponudom kvazi-religijskih sekularnih kultova poput klimatskog alarmizma i kovidske znanosti. Pa ga citiram, pandemija nam je podarila mogućnost da se izdignemo iznad sebičnih prohtjeva buržoazije, tu su natruhe tog uh, uh, rušenja kapitalizma, i da otkrijemo duh javnog zajedništva. Tu su poklakli neki ljudi, kolege iz crkve. Zero COVID je herojska bitka koja zahtjeva obezličenje pojedinca. To smrdi na kinu. Kao u svakom ratu, oni koji se pridružuju, međusobno se mogu prepoznati, ali ne vlastim licam, nego ratnom uniformom ili zaštitnom maskom, on kaže Ndvres 5. No, ja neću govoriti o jednom društvenom nasilju a, maskiranja, ja bih govorio a, samo tri, a, s, a, tri pojma stvari Uh, maska je ekološko, medicinsko i kemijsko smeće. Budući da sam profesor kemije, vidim svojim kemijskim smećom. Uh, Water Research, 21. godina, prvi puta je objavljena jedna iscrpna analiza kemijskog profila svih maske na tržištu. Uh, profesor Sarp sa, sa učišta Svonsi, oni su dostavno uh, poderali maske, skinuli maske, i provjerili što se u njima nalazi. Samo kratko je, nemam vremena. Imate mikroplastično vlakna, imate nanočesice silicija, koje služi kao punilo. Imate teške metale, kadmi, olovo, antimon, jer oni svi zaostaju tijekom proizvodnje maski kao katalizatori. Um, imate azoboje, imate su, različite surfaktante, imate caprolactam, o kojem postoji jedna zanimljiva priča, ali možda za diskusiju. Imate pirole. Sve te tvari nisu naravno a, a, dizajnirani sastav maske, nego su one na površini, nisu fizički vezane za masku i ispiru se najobičnijom vodom. Drugim riječima, vi kad udišete kroz nos i usta, jezikom i, ili slinom ili ustama, vi ispirete kompletno kemijsko smeće jedne maske. Uh, Belgijski stručnjaci iz Nacionalnog instituta za zdravlje Stjensano uh, uh, samo godin dana kasnije objavili su da sve maske sadrže titanijev dioksid. Uh, on je genotoksičan i kancerogen. 150 mg u prosjeku po maski. Sve to završi vama na meniju, ako nosite masku. Dakle, uh, epidemiološka mjera koja je uvedena mislim na maskiranje postalo je zapravo alat za isporuku toksičnog titanijunog dioksida u ljudski organizam titanij dioksid je zabranjen zabranjen prije dvije godine u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji valjao će sad biti u građevinskoj industriji zabranjen a kroz maske ste ga slobodno mogli udisati naravno neko će reći jedna je maska kao jedna cigareta niko nije dobio rak pluća od jednog dima ali redovito maskiranje postaje rizik o kome zapravo govorimo? Taksistima, prodavačicama, nažalost i u našim mojim kako hoćete magistrama farmacije, tamo su maske zadnje pale. I na kraju najviše i najvažnije govorimo o djeci, spomenuo je i kolega Vauc, ovaj novi slučaj u Čilu, nisam čuo za to. Zato je i profesor Sarp koji je objavio prvi kemijski profil redovite maske na tržištu, on kaže, ovo je ozbiljna opasnost, posebno za djecu koja su obvezna nositi maske tijekom najvećeg dijela nastave u školama. Znate, kad neko završi uh, jedan ozbiljan znanstveni rad u jednom ozbiljnom časopisu, autor sa ozbiljne institucije, sa ovakvim upozorenjem, a nije ga razumno ignorirati. Uh, ono što ljudi uh, zaborave, pa i ja, proizvedenu masku nitko nikada nije opravo. To ćete učiniti sami sa svojim jezikom, usnama i nosom. To će obaviti sva djeca tijekom 4 do 5 sata, pa, sati školskih školski sati nastave. To je školski meni. To je zapravo jedno kemijsko nasilje nad obrazovanjem, ili ako hoćete to je epidemiološka pedofilija. Ništa drugo. A, to je bilo što se tiče kemijskog smeća. A, medicinsko smeće, pozivam se samo na jedan rad, objavljen krajim 21. godine, Radi se zapravo o jednoj meta-analizi njemačkih znanstvenika koji su pregledali gotovo dvije stotine drugih znanstvenih radova pa su a, procijenili ko, koji su to sve medicinski učinci, medicinska cijena, uporabe maske. I sad ću tu isto samo navesti nešto poput povišenje ugljičnog dioksida u krvi, pad za krvi kisikom ili hipoksemija, otežano disanje, ubrzani rad crca, povišeni krvni pritisak, osjećaj slabosti i umora, smanjena sposobnost koncentracije, ubrzano disanje, kratak dah, glavobolja, pojava akni, crvenila, oštećenja kože, iritacija, smanjenje kardiopulmonalnog kapaciteta, vrto glavica i potpornost. Možete se si odabrati simptom koji želite, A ukoliko ih se nekoliko istovremeno pojavi, mi govorimo zapravo o sindromu iscrpljenosti izazvane maskom M.I.S. Ugledajte. To je postao standardni termin u medicinskoj literaturi. mjes. I konačno, ekologija plastike. Um, krajem 21. mislim da su to bili podaci Carinskog ureda Kine. 300 milijardi maski nije proizvedeno u Kini, nego izvezano. Dakle, tu ne računamo kineske maske. 300 milijardi. Sve su one završile ili na vašem licu, ili u okolišu. 300 milijardi, ja sam tada prestao brojati, to je kraj 21. godine. A, to je bio idealan način za a, kinesku državu da se riječ riješi a, plastičnog odpada. U pozadini je poseban trgovinski rat EU, Amerike i, i, ovaj, i Kine, nećemo sad u te detalje, ali uh, to je kinezima pala sjekira u met. Uh, ovih bočica su se riješili na način da jedna ovakva jedna ovakva se pretvara u jednu masku. Od pola litra dobiš. Ok, ok ovo ovaj je pola maske. Dakle, jedna bočica, to je, to, uh, to je čak navedeno u uh, reklamnim porukama um, kineske kompanije Šangaja, zove se, pa naravno, PET, kineske, uh, to je reinkarnacija plastičnih boca, idealno, za zaštitu od virusa. E, osim toga, ostaje pitanje, da li su medicinske maske medicinski odpad? Kako se to zapravo treba zbrinjavati? Imali s tim veze pokušaj e, e, gradnje spoleonice u bolnici, na rebuk, ludnici? E, osim toga, e, pogledajte si zgodne priloge sa BBC-a kako izgledaju koralni grebeni na dnu Filipinskog oce, mora, a i australskih dijelova o, ove, oceana. Prekrivene su maskama. Imamo maskiranje koralja. I zanimljivo svem u svemu tome da naši zeleni prijatelji o tome šute. Sa zelenom akcijom sam dosta i dobro surađivao u vrijeme, ali družba Adrije. Oni on maskama ne govore ništa. A, to je plastično smeće koje je irreverzibilno ušlo u, u, na, u naš okoliš, u prirodu. Dakle, ja sam pokušao na temelju znanstvenih radova, odabranih naravno, a, upozorite na neke probleme. Znanstveni radovi nisu sveto pismo, ali oni koji ignoriraju znanstvene radove ili su nepismeni, ili su nemoralni. Lekcija za kući, ne znam, ja se bojim da ovo sve jedna zaboravljena lekcija, da nismo reagirali na rana upozorenja znanstvenika i da bi se mogla ponoviti priča sa nekim drugim maskama, na primjer maskama za ugljični dioksid s nadolazećim ljetom ili štazom, globalnim zatopljenjem. Hvala. Hvala profesoru doktoru znanosti eh, Valeriji Včeku. E, moja mala intervencija, ali ipak možda nam dolazi neka druga pandemija ili pandemija, jer je Tedros, eh, direktor Svjetske zdravstvene organizacije rekao da nam dolazi jel još gora i opasnije. Oni to znaju pa Možda će ima neke druge planove. Sada molim e, profesora doktora znanosti, e, Stipu Kutlešu, da nam progovori. Moja je tema znanost u ropsu politike. Kako god se proteklo trogodišnje razdoblje, oćenjivalo i procjenjivalo u budućnosti, svakako će kao činjenica ostati da se ono što se u zadnje tri godine događalo nije moglo dogoditi bez znanosti i bez znanstvenika. Smatra se da je znanost jedna djelatnost koja nastoji ispoznati svijet i čovjeka i to na objektivan način, i u tom smislu je znanost, nekako rekli bismo svima, najprihvatljivija, jer eto ona objektivno kaže kakav svijet jest. Ona je, tako se smatra, jamac sigurne, objektivne istine. S obzirom na to, ona je postala jedan od temelja svakoga društva. Društvo se temelji na znanosti ili, kako se to danas često popularno kaže, na društvu znanja, koje će društvo navodno spasiti čovječanstvo i čovjeka i učiniti ga sretnim, tako da znanost nema zamjene. U tom kontekstu društvene uloge i važnosti znanosti, naravno da je politika zainteresirana za znanost, ali političare, kao što znamo, ne zanima sama znanost, nego njezina primjena i korist od te znanosti. Što god to značilo. To im je izgleda isključivi, a možda i jedini cilj. A to je profit, moć, vlast, kontrola nad društvom i nad prirodom. Poznato je da znanstvenici već stoljećima vrlo uspješno koriste znanost da bi podvrgnuli prirodu i prirodne sile svojim interesima i da bi na neki način osigurali takozvani napredak, ali nažalost znanost se okrenula i protiv čovjeka i protiv same prirode. Znanost i na njoj utemeljena tehnika i tehnologija poslužila su određenim skupinama ljudi u njihovoj bolesnoj težnji za moći da pomoću njih ovladaju ne samo prirodom nego i čovjekom. Današnja znanost to u velikoj mjeri i omogućuje. Dosada to nije bilo tako, ali sve više će znanost i tehnika omogućavati upravo to. Današnji čovjek sve više na liči znanstveno-tehnološkog diva u liku duhovnog patuljka. Unatoč uspješnosti znanosti ipak ostaje činjenica da su mnoga pitanja u znanosti ostala neriješena i da znanost nema odgovora na mnoga pitanja, pa čak ni na ona takozvana znanstvena pitanja. Ali znanstvene istine često se predstavljaju kao apsolutne i pouzdane i stoga neupitne istine. Time znanost postaje jedna dogmatska, dogmatsko mišljenje i reko bi čak ideologija pa u nekim, nekom smizu čak i pseudoreligija. Umjesto bezkompromisne borbe za znanstvenu istinu, kakva god ona bila, prevladala je u znanosti i znanstvenoj zavodnici sebičnost po mjeri određenih skupina. Umjesto zdravog skepticizma provjeravanja i sposobnosti revizije, čak i vlasitih stavova, Zavladao je sjentistički dogmatizam, gdje se nekritički i bez argumenata prihvaća istina samo onih odabranih. Proces ideologizacije, dogmatizacije i politizacije znanosti doživljava u naše doba svoju kuluminaciju gledanog roba globalno, znanost je doživjela najveći krah znanstvenosti u svojoj povijesti. Tvrditi da se o nečemu još uvijek ne zna, ali istodobno uvjeravati druge da je to o čemu se ne zna pouzdano i dobro, suprotno je elementarnoj logici, pravoj znanosti i istini. Već smo čuli o tome nešto. Zabrana provjeravanja tvrdnji u medicinskim znanostima, kao što je bio slučaj ili jedan od slučajeva zabrana obdukcija, predstavlja jednu od najcrnjih mračnih epizoda u koju je znanost ikada dospjela. Ogromna većina izvještaja u medicinskoj struci ili je skrivena ili nije napravljena kako treba po pravilima struke. Medicinska je zajednica, a i, druge, i, i druge, druge skupine znanstvenika su dezinformirale javnost, lagale su i još uvijek lažu u sigurnosti takozvanog ćepiva koje znamo i nije ćepivo. Teo posljedisama ćepiva, čuli smo podatke. No da bi bila uvjerljivija krigotvorenje takozvanih znanstvenih publikacija i proizvodnja po bi znanstvenih navodnih znanstvenih istina, postali su u medicinskom području običajna praksa takozvane struke. Mnoštvo falsifikata koji spadaju u pravo znanstveno smeće trebalo bi ponovo vrednovati. Unato svemu tomu, takozvani znanstvenici su zimalo znanstvene profesionalnosti i ljuskoga srama, uvjeravali druge da se mora vjerovati znanosti i struci? Kakva je to znanost u koju se mora vjerovati? Znanost nije vjera nego provjera. Znanost ne može ne uvažavati činjenice, a izgleda kvazi znanstvenici i pseudoznanstvenici upravo te činjenice ne puštuju. Zar je uloga znanosti skrivanje istine? I promicanje laži. Zar je znanost zadužena da vara ljude sa sljučivim ciljem profita? Zar znanstvenici čine neko tajno društvo koje sustavnu istinu prikriva, prešućuje, zamagljuje ili čak izrešito laže? I to bez ikakvih posljedica. Pouka koja nam se nameće jest Takvim pseudoznanstvenicima i njihovoj takozvanoj struci ne treba vjerovati, a još manje regulatornim agencijama i političarima. Prema tome, znanost je danas, i to se ne smije prešutjeti, postala služavka politike ili ancila politice. Postala je trgovačka djelatnost koja ljudsko zdravlje svodi isključivo na robu, što je nedopustivo na kojoj je robi, ostvaruje veliki profit. Veliki dio znanosti, dakle, zarobljen je od strane politike. I znanošću su zavladali trgovci. Kaže Ilić, Ivan Ilić, u znanost su ušli trgovci. Korumpirani znanstvenici, s puno znanja i sposobnosti, ali s malo ili bez malo morala i mudrosti, Najpouzdaniji su sluge korumpiranih struktura. Njihova krajnje neznanstvena predviđanja utemeljena na sprezi s politikom i medijima pokazala su se čistim lažima, ali njihova isprika nije uslijedila i vjerojatno i neće nikad ni ne uslijediti. Kao zaštitnici tvoraca agende i njezini promicatelji oni pseudo nisu pokazali znanstvenu transparentnost, toleranciju, spremnost na dijalog toliko svojstven pravo znanosti. Nisu digli svoj glas za zaštitu kolega koji su zbog različitog mišljenja šikanirani na poslu, sudski procesuirani, otpušteni iz posla i slično. Umjesto toga podržavali su zabranu govora, svaku cenzuru i omalovažavanje Onih koji drugačije misle te su tako stvarali netrpeljivost i zagovarali i provodili diskriminaciju. Obraz prave znanosti spašavali su i još uvijek spašavaju rijetki i hrabli moralni stručnjaci koji nisu postali robovi korupcije i politike. Hvala lijepo. Hvala vama profesore Stipe Kutleša, a sada molim doktoricu znanosti Ivanu Pavića. Evo, dobar dan svima. Ja sam inače specijalistica patološke anatomije, osim toga volim reći da sam sportaš. Znasno je suradnika Sveučilištu u Zagrebu i vodila sam nekoliko europskih i svjetskih para sportskih organizacija, tako da imam veliko jedno iskustvo široko na svijetu. A dugo vremena se susrećem s problematikom neravnopravnih i nepostojećih dijaloga. E, sve te smjernice kao jednu zajedničku rezultantu na kraju su često s velikom vjerojatnošću mogle nanijeti štetu, tako da sam se i ja s početkom svojeg profesionalnog života prije 20 godina zbog nerazumnih e, zakonskih regulativa morala cijepiti protiv hepatitisa B i rezultanta je bila multipla skleroza, tako da cijeli svoj profesionalni život zapravo se borim s bolesću i radim s ljudima. A, to me je motiviralo prije tri godine da počnem postavljati pitanja s početka pandemije, epidemije, dozovite ju kako god želite, a, počet, postavljati pitanja o kojima nitko nije htio diskutirati. I kao jedini lječnik na ovome skupu mogu vam samo reći da ovo je Hrvatskoj zapravo treba sedam udraca i kaliopa. Kojem sastavu ne znam. Evo, kao posljedicu danas par sati nakon ovog okrugog stola, kao posljedicu a, ne dialoga, u Hrvatskoj liječničkoj komori i dalje će procesuirati liječnike i nije čudo zašto sam ja jedan ovdje jedini liječnik, tako da svojoj kolegici sposla dajem podršku. A sama zbog ukazivanja i nedostataka dijaloga analiziranih uznemirajućih rezultata već u početkom 21. imamo opomenu pred otkazu svoje ustanovi. Naša zadaća kao liječnika nije slijepo slušati smjernice, niti ne poduzimati ništa, nego je naša zadaća nas štititi. Lječim, lječnicima s ovog mjesta mogu poručiti da ih ohrabrojem, da stalno istražuju i postavljaju pitanja i neka nam se pridruže. Jer je to prva rečenica koju su reči, rekli u liječničkoj prisezi da će svoj život posvetiti čovječanstvu. Niti jedna vlada, niti jedna vlast ne smije stati između liječnika i pacijenta nikada. Sada ću vam kronološki pokazati što je napravio nedostatak dijaloga od 2020. godine. U ožujku smo zaključali primarnu zdravstvenu zaštitu i ljudima rekla mi ostanu doma bez ikakvih liječenja Ako budu bolesni neka odu u bolnicu i neka ih tamo hospitaliziraju. U mojoj, ovo sve podatke koje ću vam govoriti radi se o mojoj ustanovi, tercijalnoj bolničkoj ustanovi, tako da, da sam to vrijedno radila od prvog, prvog 2020. Raspon duljine bolesti u kućnim uvjetima ljudi koje, koji su nam umerali od COVID-19 bio je od 1 do 17 dana. Prosjek je bio 6,4 dana, prekasno za najčešću dobnu skupinu koja je hospitalizirana između 70 do 79 godina i starije. U prosjeku četiri pridružene bolesti... Od 10 mogućih najčešćih, prema Charleston Comorbidity Indexu koji nije vezan za Covid imali su 5, 6 ili 7, to je značilo 21%, 2% ili 0% šanse preživljenja u idućih 10 godina, je li potrebno nešto drugo reći. Ako su hospitalizirani, dani su bili dijagnosticirani s Covidom, 11. dana hospitalizacije su bili pozitivni, i nakon toga je ispisani u potvrdi o smrti kao covid. Je li to bio covid? Analizom potvrda o smrti preko 88% mojih e, preminulih, jesam inače u mrtvozornik, bilo je ispisano na takav način. Važno je za 2020. nema cijepiva, nema covid potvrda od epidemioloških mjera imamo maske razmak hektoliter dezinficjensa bjesvomućna pcr testiranja bez provjeravanja križnih reakcija bez određivanja gornje i donje granice cilj nasađivanja na kulturu stanica da bi se provjerila tko je tu zarazan primijenili smo isključivo prepisane smjernice liječenja bez jasnih evaluacija uspješnosti i ishoda liječenja nismo radili obdukcije kako bi se utvrdio patofiziološki mehanizam koji je ukazivao na sve ostalo samo ne primarno na respiratornu bolest. U kućnim uvjetima ne upotrebljavamo ljekove niti pokušavamo rano liječiti. Što stvarno liječi? Provjereni dobri ljekovi koji su na osnovnim listama svjetske zdravstvene organizacije i na našoj listi. Sad ću reći glasno i jasno i vermekni hidroksiklorokin. Zašto ga nitko nije upotrebljavao? U očekivanju nismo liječili i u očekivanju odobrenja po hitnom postupku, jedino rješenje je bilo nakon toga predugo bolesne ljude u kućnim uvjetima stavljati na respirator umjer, i 60% ih je tako umrlo. U listopadu su sugestijom patologa molimo da počinjemo raditi obdukcije, da se provode da bi se pokazala uzročno posljedična veza temeljem članaka koje postoji Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Imamo nedostatak dijaloga, difamiramo naše liječnike jer je struka rekla svoje. Kao rezultat u 21. godini dobili smo šokantne pokazatelje. Raspod bolesti još uvijek ostaje isti, ali malo se produlje, jedan do 25 dana. Prosjek 6,4 dana opet bolesti u kućnim uvjetima, opadamo u toleriranju, kućnom toleriranju bolesti i cijepljeni i necijepljeni. Mijenja se količina priduženih bolesti u cijeloj grupi sa 4 na 3, govorilo vam to nešto o padu imuniteta. Mijenja se duljina boravka u bolnici nekovic hospitaliziranih sa 11. na 9. dan, nema analize dalje i nema dijaloga, opet signaliziramo. Namjera cjepiva je bila smanjiti smrtnost iz 2020. 2021. završavamo, umjesto sa 56.000 smrti sa 63.000. 78% u tom trenutku popne pravilno klasificiranih uzroka smrti od covid u 21. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne radi reviziju potvrda o smrti kako bi trebao raditi mortalitetnu statistiku. Krajem 21. edukacijom u rujnu med mrtvozornika, ja sam certificirani mrtvozornik, prema tome nije mi to trebalo, na upit koliko je obdukcija provedeno na tada 8000 koji se vode da su preminuli, odgovor je bio oko 12. To vam je 0,15%. Godinu završavamo 21. s 50% cijepljenih odraslih prvom dozom cjepiva, obeg epidemijoloških mjera. Maska, distanca, COVID potvrda u listopadu i dalje smjernice, ne, i dalje ne lječimo dokazanim efikasnim ljekovima u kućnim uvjetima nema dijaloga. A sad ću vam krenuti na a, brojke. Upiti su poslani Ministarstvo zdravstva, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, svim saborskim zastupnicima. Slalo se, molilo se, dajte nam dijalog, nemojte nas ušutkavati. Nitko nam nije odgovorio. Poslali smo Hrvatskog zavodu za javno zdravstvo bez odgovora, Ministarstvu bez odgovora, na molbe grupe liječnika Danas se zastupa na jednom od rijetkih simpozija u studenom 21. o epidemiji gdje je trebala biti jedna saborska zastupnica, bilo je bez odgovara interesa za ovu temu, nije bila tema. 22. godine dobne skupine ostaju iste, snižava se broj dana boravka u kućnim uvjetima sa 5.9. Snižava se također opet broj pridruženih bolesti na tri. u bolničkim uvjetima za drug druge bolesti pacijenti postaju za se, u sedam dana PCR pozitivnih. Kraj godine 22. završavamo se 71% odraslih primilo, koji su primili barem jednu dozu. Od epidemioloških mjera maska, distanca, potvrde maknute negdje oko žojka i dalje smjernice liječenja koje ne evaluiramo, ne liječimo i dalje efikasnim lijekovima tražimo analizu tražimo dijalog i opet ga nema u kolovozu 22 upozorenje pojedinih patologa hrvatskom društvu patologa i sudskih medicinara to je stručno društvo da vas upozorim kako imamo su viškem smrti koji se ne mogu prepisati nepridržavanju epidemioloških mjera nema odgovora i nema dijaloga nakon toga u listopadu 22 saboru podneseno izvješće o epidemiji u listopadu Kaže da, da potencijalnu smrt od cijepiva provjeravaju putem potvode smrti i obdukcijom ako je bila provedena. Neću više komentirati. Do danas, samo da vas upozorim, nemamo način kako opovrgnuti sumnju da je smrt nastupila nakon uboda. Nemamo kupljena protu tijela kojima bi se obdukcijom to moglo povrnuti. Više od godine dana u tome trenutku kada se to upozorilo postojao je protokol koji se mogao primijeniti. U svibnju 23. dio podataka je dostavljen Odjelu za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite tercijarne ustanove u kojoj radim. Morali su uzočiti ovaj uzorak zato što moraju svaku smrt inače razmotriti. Više od mjesec dana je prošlo odgovore, nema i opet nema dijaloga. U ožujku 23. upitan je ravnatelj Andrije Štampara, kako objašnjava suvišak smrti u 21. objasnio je novotvorine i cirkulacijske bolesti, suvišak je u 21. bio minimalan. Ni u ožujku nema interesa za dijalog. U travnju 23. u tjednu cijepljenja, na skupu o cijepljenju postavljena su četiri pitanja. U lječničkom zboru, dakle domu lječnika. Kada ćemo imati svoju studiju efikasnosti, nije bilo odgovora. Kada, zašto se dovode ne lječnici u lječnički dom, da tumače nešto lječnicima, nije bilo odgovora. Nema odgovora na upit zašto ne lječnik interpretira rezultate i razbacuje se u upitnim a ulaznim parametrima, nismo imali na odgovor. Na pitanje kada ćemo početi na, na dijalog koji nam je trebao od početka. Ove epidemije nije bilo odgovora. Glavni epidemiolog ove zemlje se grčevito borio dokazati mi da ja ne znam postaviti pitanje. 5. svibnja je proglašen kraj izvanrednog stanja, COVID i cijepljenje je postalo ne tema. Nešto što je jako zabrinjavajuće u zadnje tri godine, a to su perinatalne smrti, koje su se brojčano povećale zadnje dvije godine. I dalje nema analize. Procijedna ukupno umrlih za 2022. prema Eurostatu bit će 57.000 umelih. Nismo li se trebali vratiti na brojke između 2016. i 2019. cjepivo je trebalo smanjiti smrtnost. I to nije tema. I jednostavno nema dijaloga. Dragi ljudi, kad god imam priliku u Narodnom domu reći ću istinu, zato što se to od mene očekuje. A kao take home message, Kakav dijalog trebamo započeti? To je da a, trebamo omogućiti da sve strukture koje moraju doći a, i reći nešto moramo, moramo ih zaustaviti da ne procesuiraju naše lječnike. Reći ću vam samo jedno. Svi su znali u prvih 100 dana. U prvih 100 dana vladi se evaluira hoćemo li ju prihvatiti ili nećemo. U prvih 21 dan nakon cijepljenja medijan umiranja je bio 13. U prvih 100 dana medijan umiranja je bio 40 dana nakon primitka prve doze. Hvala. Hvala doktorici Ivani Pavić. E, na kraju molim e, našeg genetičara profesora doktora znanosti Tomislava Domazeta Lošu, da nam se obrati. Evo, hvala Marine na pozivu. Hvala svima vama koji ste ovdje došli nas poslušati u Hrvatskom saboru. Hvala svim ljudima u Hrvatskoj koje ovo gledaju i u svijetu. Evo prije nego što krenem uh, u mojo temi, a to je biološke značajke operacije COVID-19, evo drago mi je da, da je ova riječko uh, operacija uporabio uh, profesor Lauc, samo mala digresija, evo zastupnik Miletić je spominjao hrvatski parlament. Ja bih rekao da, je, da se pravilno ime Hrvatski sabor, zapravo Hrvatski državni sabor i zadnje vrijeme mi to strašno ide na živice kad čujem Hrvatski parlament. Mi imamo Sabor, ima razloga zašto je to tako. Što se zapravo dogodilo tijekom Covid krize koja se odvijala u periodu od jeseni 2019. godine do proljeća 2023. U javnosti i medijima ovaj događaj koji je trajao pol godine prikazan je kao viša sila, nesretni prirodni događaj, pa čak i opisivan i kao bioteroristički čin same prirode. Ja mislim da se sjećate takvih izjava. Međutim, pažljivo razmatranje sveukupnih društvenih, medicinskih, medijskih, političkih a osobito bioloških odrednica, snažno navodi na zaključak kako je malo vjerojatno da je riječ o nenadanom prirodnom događaju, na kojeg je globalno društvo zbog zatečenosti, nepripremljenosti i neznanja odgovorilo na pogrešan način. Već je na površini vidljivo da je COVID kriza izazvala nikad viđenu represivnu društvenu reakciju. Ta reakcija bila je puna antiznanstvenih, pseudoznanstvenih, nelogičnih, oprečnih, restriktivnih, totalitarističkih, pseudo i okultnih poteza čiji je zajednički naziv bio da su redom bili usmjereni na dramatično ograničavanje prava i sloboda, kako pojedinaca, tako i država. Pri tome je posebno bio izražen napad na slobodu rada, kretanja, druženja, mišljenja, izražavanja, školovanja, istraživanja, objavljivanja i širenja znanstvenih rezultata, također i slobodu savjesti, slobodu izbora, vjerske slobode, to ne, ne smijemo zaboraviti i tjelesni integritet pogotovo. Sve ovo bilo u očitom nesrazmjeru i neuparenosti s vrstom i jačinom predstavljene virusne ugroze. Dosadašnje znanstvene rasprave ne daju jasan odgovor o podrijetlu SARS-19 virusa, a neko od njih sugeriraju da možda nikada nećemo točno razlučiti njegovo podrijetlo. Kao moguće hipoteze spominju se prirodni prelazak virusa s neutvrđene životinje na čovjeka, ali i moguće laboratorijsko podrijetlo. Pritome se najčešće pretpostavlja da je širenje ovoga virusa na ljudsku populaciju slučajan, odnosno nenamjeran događaj. Međutim, rijetko se razmatra mogućnost da je SARS-CoV-19 virus možda namjerno pušten u populaciju, odnosno da je uporabljen kao biološko oružje. Tehnologija proizvodnja koronavirusa umjetno povećane patogenosti javno je objavljena 2015. u jednom od najjačih časopisa Nature Medicine. I u ovom dijelu se ne bi u potpunosti složio sa profesorom Laucom da 2020. u proljećem mi nismo znali šta se događa kakav je to virus. Taj virus koji je objavljen u ovom Nature Medicine 2015. godine ima praktički isti fenetip kao onaj kojeg nazivamo kasnije SARS-CoV-19. Prema tome znalo se otprilike o čemu je riječ. To znači da su tehnološki protokoli za proizvodnju virusa umjetno povećane patogenosti postojali davno prije pojave samog SARS-19 virusa. U svakom slučaju, prirodni kao i umjetno selektirani, a isto tako i genetičkim inženjerstvom konstruirani koronavirusi mogu biti uporabljeni kao biološko oružje. Ipak, nedvosmisleno dokazati uporabu biološkog oružja analizom bioloških svojstava virusa, što se pokušava raditi, jako je teško, ako ne i nemoguće. To samo pokazuje da su biološka oružja puno opasnija i teže slijediva od, recimo, kemijskih i nuklearnih oružja. Međutim, puno jasnija slika može se dobiti ako se događaj vezani uz Covid krizu sagledaju u cjeline, uzevši u obzir globalno preferirane odgovore na pojavu SARS-CoV-19 virusa, a to su restriktivne mjere, medijsko strašenje i cenzura, te osobito forsiranje takozvanih mRNA cijepiva. Evo, drago mi da su i drugi upotrebili ta izraz takozvana. To je upravo najbolje opisuje prirodu tih pripravaka. Od samog početka COVID krize, dakle puno prije nego su razvijena i puštena uporabu takozvana mRNA cijepiva, nametana su kao jedino spasonosno rješenje. Evo, kako to? Ne znamo ništa o virusu, a znamo da emirna cjepiva jedina pomažu. Pri tome ostaje nejasno zašto bi ova tehnologija koja nikada nije prije uporabljena, imala prioritet u odnosu na druge moguće pristupe s kojima smo imali više iskustva, a koja su uglavnom ostala neopravdano, zanemarana ili propagandno ismijana. Tu se oočava s nesrazmjer i nelogičnost jer se takozvani emirena cjepiva na kraju, jer su se takozvani emirana cjepiva na kraju pokazala kovita. Usprko svim propagandnim laženjima i izlačenjima, da to nije tako. Zapravo, očigledna neučinkovitost tzv. emirena cijepiva nije njihova najgora značajka. Vrlo brzo postalo je jasno da su tzv. emirena cijepiva duboko kompromitirana u sigurnosnom smislu. Usprko supornom i agresivnom laganju o njihovoj sigurnosti i provjerenosti. Kao važne Primjere manipulacije u svezi sigurnosti mRNA cijepiva valja spomenuti laž da se mRNA ne može ugraditi u genom, kao i laž da tzv. mRNA cijepiva ne sadrže DNA molekule. Evo to smo zadnje vidjeli, moram priznati da me, da me svašto sam očekivao, ali, ali da činjenica da unutra postoji plazminne DNA pa to je ono totalna propast i totalna sramota za, i za vakcinologiju i za mRNA biologiji općenito jer je to jednostavno strašno. Da se to znalo na početku, da to unutra postoji to nikada ne bi prošlo, to ne može proći kao tako. Nemanje važno je ponoviti da takozvani emirena cjepiva nisu nikada provjerena na genotokne i kancerogene učinke, što je od javnosti na podmukao način, ovo podcrtavam, podmukao način skrivano i prešućivano. Kada su agresivni i vjerojatno sukobem interesa opterećeni promotori tzv. mRNA cijepilova uhvaćeni u neznanju, to isto mora naglasiti. To je sramota koja je sve pričao o mRNA molekulima. To su ljudi koji u životu nisu izolirali mRNA molekulu. Pojmoj njemu kako izgledaju humane ili recimo životinske mRNA molekule, eukariotske itd. Oni su laprdali nevjerojatne gluposti. Oni nikad nisu čuli za reverznu transkriptazu, za jedan element i slične stvari, iako je to uđbeničko znanje. tolko o tome. I ovim lažima mogo se, znači, kad su agresivni, vjerojatno interes interesopterični promotori takozvanih MRN-a cijepiva uhvaćeni u neznanju i ovim lažima, mogao se čuti odgovor koji je glasio, pazite sad, pa šta onda? Oni odgovaraju, pa šta onda? Super. Upravo ovaj sotonski odgovor najbolje razotkriva svu psihopatologiju, sociopatologiju i zločinački karakter korona kartela koji je prisiljavao ljude na takozvana MRN-a cijepiva. Evo, to su oni. Kad se sada retrospektivno gleda, jasno je da su tzv. COVID mRNA cijepiva zapravo opasna na svim razinama molekularne organizacije, što uključuje DNA razinu, RNA razinu i proteinsku razinu. Ako se uzme u obzir da gotovo sva inženjerska rješenja koja su korištena u dizajniranju tzv. mRNA cijepiva idu u smjeru njihove genomske ugradnje, da sadrže kontaminaciju s plazminim DNA molekulama i kružnim i linarnim, da spike protein pokazuje toksičnost na proteinskoj razini, da su uopćegledno neučinkovita i da pokazuju niz opasnih nuspojava, onda se postavlja logično pitanje što su uopće ta COVID, tzv. COVID mRNA cjepiva. Mogući odgovor koji se nameće sam po sebi je da nije riječ o nikakvim cjepivima, Pa čak ni genskim terapijama. Pazite, to nisu čak ni genske terapije, nego da je zapravo riječ o razornom biološkom oružju. Naime, važno je osvijestiti da primanjem u tijelo tzv. mRNA cijepiva dolazi do transfekcije stanica nukleinskim kiselinama, odnosno do genetičkog reprogramiranja stanica. Ako to stavimo u kontekst da je možda 50% svjetske populacije u vrlo kratkom vremenu primilo ova tzv. mRNA cijepiva i tome nadodamo da je ugradnja mRNA i DNA molekula u genome itekako moguća, onda je jasno da je riječ o evolucijski zastrašujućem događajem. Masovna transfekcija ovakvog tipa i on ovakvoj skali nikada se prije nije dogodila u evolucijskoj povijesti ljudske vrste, a vjerojatno ni u evolucijskoj povijesti drugih životinskih organizama na Zemlji. Nažalost, u genetičkom smislu, nakon ove transfekcije, mi kao čovječanstvo odnosno ljudska vrsta, ozbiljno smo ranjene. U kojoj mjeri ova globalna transfekcija genetički tra je transformirala čovječanstvo i kakva je na nje biološka perspektiva, tek se treba točno utvrditi. I tu nema nikakvih istraživanja, nema nikakvog praćenja da gledamo je li postoji ugradnja, šta se događa s tim plazmidima koji ulaze unutra, šta se događa sa mRNA molekulama. Nema ničega. I upravo zbog toga ništa nije gotovo, tek sad sve počinje. Covid kriza uistinu je prijelom i događa u povijesti čovjeka, ali ne zbog virusa koji je tu samo poslužio kao inicijator procesa, nego upravo zbog globalne translekcije čovječanstva mRNA i DNA molekula iz takozvanih mRNA cijepiva. Uvjerem sam da će ovaj događaj za kojim držim da predstavlja jedan najtežih zločina u ljudskoj povijesti u budućnosti zvati pokušaj velike transfekcije čovječanstva. Na sreću, ta velika transfekcija čovječanstva zbog odvašnijih istinoljubivih ljudi koji ovdje sjede, između ostalog, i iz svih dijelova svijeta, nije do kraja uspjela. Zapravo, nisu do kraja uspjela. Zapravo, tek sada počinje borba za ljudsku vrstu, za naše živote, za našu djecu i slobodu novi slični napad i gotovo sigurno će slijediti. To nema dvojbe oko toga. A konačni ishod ovog boja ovisi o tome hoćemo li se kao pojedinci i narodi konačno probuditi i odlučiti suprostaviti ovom zlu. Na nama je. Važno je razumjeti da je svaka transfekcija mRNA i DNA molekulama oblik horizontalnog prijenosa gena. Evolucijski i genetički gledano horizontalni prijenos gena uvijek je mutacijski događaj s teško predvidivim ishodom. Znači, potpuna lutrija. Ako uzmemo u obzir da je velika transfekcija čovečanstva, takozvanim mRNA cijepivnom, uglavnom provedena koristići različita zastrašivanja, prisilu, prijevare, laže, evo čuli smo sve o tome, manipulacije i ucjene, onda je jasno da se ona može interpretirati i kao veliko genetičko nasilje nad čovečanstvom. Sljedeću ovu logiku... Ako pretpostavimo da je SARS-CoV-2 namjeno puštenje u ljudsku populaciju, odnosno ako je korišten kao biološko oružje, onda njegovar uporaba isto tako predstavlja oblik genetičkog nasilja nad ljudskom vrstom. Duboko sam uvjeren da će ovakva podmukla i skrivena genetička nasilja u pravnom sistemu budućnosti biti tretirana kao najgori oblik zločina protiv pojedinaca naroda i ljudske vrste u cjelini. Evo tu ima pravnika, neko tome razmisle. Pokušaj velike transvekcije čovečanstva, osobito kroz aspekt globalnog genetičkog nasilja, predstavlja duboko traumatičan i u evolucijskoj povijesti ljudske vrste neusporediv događaj, koji osim bioloških, psiholoških i duhovnih posljedica na pojedince, ima i razvoran utjecaj na svekolike društvene procese. Potrebno je jasno reći da je pokušaj velike transvekcije čovečanstva zapravo bio pokušaj transhumanističke inicijacije. Cilj te transkumanističke inicijacije bio je dosadnašnju vrstu Homo sapiens sapiens stvarno i simbolički transformirati u novi biološki oblik kojem ovom prilikom dajem taksonomsko ime Homo sapiens transkumanus, subspecies nova. Evo vam malo znanosti u Hrvatskom Sado, vjerojatno po prvi put. Sad smo uveli novi taksonomski termin u biologiju, slobodno ga možete koristiti. Ova biološko-taksonomska analiza otkriva i pravi cilj operacije COVID-19-a Direktni napad na čovjeka kao vrstu s ciljem izvršenja, evo sad nova riječ, i to možete zapisati, antropocida. To je bio antropocid. Drugim riječima, cilje operacije COVID-19 bio je da se današnji čovjek zamijeni novom umjetnom podvrstom. U svjetlu ovog razmatranja postaje jasnija pseudoreligijska i okupna sitankma novo normalno. Mene to od mi je bilo jasno da nešto nije u redu, novo normalno koja je iritantno nametana od početka operacije COVID-19. Ona je zapravo služila psihološkom programiranju, kojim se pripremao teren za što lakše provođenje transhumanističke inicijacije putem tzv. mRNA cjepiva. Nakon što su nam jasni strateški cilje ovog napada na čovečanstvo, dobro je razlučiti detalje same operacije COVID-19. Ako predpostavimo da je SARS-CoV-2 virus uporabljen kao biološko oružje, u što sam duboko uvjeren, Onda je operacija COVID-19 izvršena primjenom manevara klješta, to je vojni izraz, možete proučiti što je to, odnosno manevra dvostrukog obuhvata. U ovom kontekstu prvi obuhvat izvršen je pomoću SARS-CoV-2 virusa kao biološkog oružja. Taj potez izazvao je paniku koja je iznad svake mjere pod propagandom, cenzurom, zastrašivanjem, zatvaranjem i ostalim restrikcijama ova psihološka, medijska i politička djelovanja imali su za cilj strahom fiksirati glavnijenu čovječanstva, kako bi se otvorio prostor za zadavanje odlučujućeg udara drugim obuhvatom koji je izvršen putem, putem tzv. mRNA cijepima. Sažeto rečeno, operacija COVID-19 provedena je manevrom kliješta koristeći napad vostrukim biološkim oružjem s ciljem počinjenja antropocida. Međutim, valja razlučiti da nisu sve dobne skupine čovečanstva, o tome je bilo već riječi, bila jednako važna meta ovog Biološkog rata i to treba naglasiti, to je biološki rat. Najvažniji strateški cilj bila su djeca i mladi i tu su najviše urlikali. Kad smo počeli braniti djecu i mlade, onda su, onda su iz njih izlazili kojekakvi krikovi. Pa je upravo napad drugim obuhvatom u kojem su korištena takozvani MRNA cjepiva bio prvenstveno usmjeren na djecu i mlade. Iako se to do ove završne faze operacije COVID-19 najostojalo prikriti Pravili su se, meni je bilo jasno od samoga početka što je cilj i na što će se ići. Na sreću, taj najvažniji strateški cilj, barem u nekim zemljama, nije ostvaren. Ili nije ostvaren u onoj mjeri koja se priželjkivala. Kao zaključak, naglašavam da ništa nije gotovo i da zapravo borban tekst sada počinje. Ranjeni smo kao čovječanstvo, to je očito, ali još možemo preživjeti. Ovoga puta Uspjeli smo izbjeći potpuni antropocit, ali novi napad je sigurno će doći, a mi se već sada i ovdje moramo boriti za svekoliku zabranu primjene, a osobito prisilne primjene takozvanih genskih cijepiva temeljenih na mRNA i DNA tehnologijama. U tom cilju potrebno na svim društvenim razinama provesti otvorenu raspravu o sigurnosti genskih tehnologija, kao i njihovom biološkom, informacijskom, društvenom, etičkom i duhovnom značaju.